Poveste de iarnă de Zacharia Stopelius Departe, parte, într-o pădure din nordul Finlandei, se înălțau falnici, unul lângă altul, doi pini uriași. Erau atât de bătrâni, încât nici chiar mușchii cei cărunți care creșteau pe tulpinile lor, nu-și mai aminteau de vremurile Când acești pini fuseseră tineri și mlădioși Viscolul vuia zgomotos prin desișuri Spulberând zăpada de pe crengi Rupând vârfurile copacilor Și doborând trunchiurile puternice Doar pinii seculari Se înălțau drepți și mândri, De parcă ar fi învins Viscolul nimicitor La marginea pădurii Unde creșteau cei doi pini pe unde ușor se găsea o colibă acoperită cu paie. În această căsuță sărăcăcioasă trăia un biet țăran până vasta sa. Ei avea un băiat și o fată, pe Toini și Aina. Iarna, bietul om trudea în pădure, trăia copaci și ducea buștenii la fabrica de cherestea ca să agonisească niște bani pentru a-și hrăni copiii. Într-o iarnă, Toini și Aina S-au dusă pădurii să vadă dacă s-a prins acolo vreo vietate în capcanele puse de ei. Și ce să vadă? Într-una dintre ele căsuse un iepure, iar în cealaltă o potărnicie. Ambele făpturi erau încă vii și se zbăteau amarnic în capcane. Când Toini și Aina se apropiară de capcane, iepurile și potărnicia au început să țipe. Uh, uh, te rog, lasă-mă să plec! Au, au, au. Fies, o, fie, fie, fie, și de mine. Ține cerul, vă va îndeplini orice dorință. rugați-l pe agațanorul norul și veți avea, veți avea tot ce vă doriți. A, a, a. Și, și tot strigau acelea. Oare ce nu-l fie ăsta? Ține cerul și agațanorul. norul. Că bine zici, Oare cine ar putea să fie? Deodată, o rafală puternică de vânt mătură pădurea. În larma ce se iscasei, scase, copiii deslușiră niște frânturi de vorbe, care veneau de undeva de sus. Un pin îl întrebă pe celălalt. Prietene, mai reziști? Mai ai putere să ții cerul? Căci nu în zadar viețuitoarele pădurii te-au numit ține cerul. Îl țin, precum vezi. Dar tu? Tot mai lupți cu norii? Că nu degeaba ți-au zis, agață norul. Mi-au cam slăbit puterile. Și simt cum bătrânețile tot mai greu mă apasă. De ce te tângui așa? Ai abia 355 de ani. Ești încă tânăr. Eu am împlinit 388 de ani și încă nu mă dau bătut. Ai grijă, căci vântul face cale întoarsă. și când șuieră el odată, e mai bine de cântat. Hai să cântăm despre tinerețea noastră. Hai să fugim mai repede de aici. Îmi cam dau fiori copacii ăștia. Hai, nu-ți fie frică. Uite, vine și tata. Într-adevăr. Pe pârtia îngustă se apropia nevoie cu toporul pe umăr tatăl lor. Așa copaci mai zic și eu. Numai bun de dus la fabrică. Tată, opriște-te! Nu tăia pinul. El este ține cerul. Nici pe acesta, tată. El este agață norul. Adineaur ne-au fredonat un cântecel despre viața lor. Nu mai de și vă țineți, dragii mei copii. Unde s-a mai auzit să cânte copaci? Nu, tată, nu! Bine, fie precum doriți. Trăiască sănătoși. Găsesc eu alții. Și tatăl își continuă calea până în desiș, iar copiii rămaseră lângă pini, curioși să audă din nou glasurile celor doi uriași. Drept răsplată că ne-a salvat viața, vă vom împlini orice dorință. Eu, eu aș vrea... Să lumineze soarele, ca să putem desluși potecile din pădure Iar eu aș vrea să vină mai repede primăvara Atunci se va topi zăpada, iar trilurile păsărelelor lor vor înveseli pădurea Vai, ce copii nechipzuiți! Ați fi putut să cereți atâtea lucruri minunate Și bogăție și glorie de toate ați fi avut acum Iar voi vă doriți ceea ce oricum se va întâmpla a doua zi, tatăl veni cu o veste mare. Veneau prin părțile lor în vizită, regele și regina. Și așa au hotărât să meargă toți patru la oraș. Pe drum vorbiră cu atâta înflăcărare despre rege și regina, că nu băgară de seamă raza de soare care le lumina calea. Deși cerul era împânzit de nori și nici crengile mestecinilor, care se împodobeau ca din senin cu muguri și frunze. În piața din centrul orașului era lume multă. Privind de departe, regele văzuce văzut doi pini și hotărir că locul este minunat și trebuie să înalțe acolo un palat. Spre mirarea tuturor, regele și regina erau buni și milostivi. Ba chiar porunciră vestiernicului să dea fiecărui locuitor câte un galben. Iar toini și aina primiră câte un covrig împletit așa de mare, că era dus de patru sănii. unde s-ar fi aflat toini și aina, cu oricine ar fi vorbit, toți din jur simțeau mai multă căldură și mai multă lumină în suflet. Toată natura din jurul lor înverzea și înflorea, cânta și râdea, iar în pădure păsările ciripeau necontenit. În cele din urmă, Toinii Fu numit pădura regal, Iar Aina Ajunsese grădinăreasă la palat. Nici că se mai pomenea vreun regat Să aibă așa grădină minunată Și nici nu e de mirare. Timpul a zburat repede, copii au crescut, Dar n-au uitat de cei doi pin bătrâni. Și într-o zi de iarnă, se duseră la pădure Să-și vadă prietenii Suntem ca totdeauna Puternici și semeți Zăpada Se așternă Și iarăși se topește Iar noi privim Cum haina iernii Cei doi pin Se prăbușiră la pământ Toine și aina Îngenunchiară și mângâiară cu gingășie tulpinii acoperite de mușchi ale bătrânilor pini Doborâți la pământ, gelindu-i cu atâta durere Încât zăpatea din jur prinsea se topi Și din pământ apărură flori Și erau așa de multe Ca acoperiră în întregime bătrânii pini cu rădăcini vôr, vôr.